Олег Шмід, Павук роман. Літературна агенція «Піраміда», місто Львів, 2005 рік. Читає Павло Жиряченко. Павук. Ніхто не міг, напевне, сказати, коли це почалося. Одного вересневого дня трупний сморід, що вже давно просочувався крізь буденний гамір львівських кав'ярень, Якось зненацька розклав усі органи міста І каламутна хвиля страху Захлеснула поспільство Валом правди і напівправди Львовом поповзли чутки І обростаючи з догадами Та напираючи одна на одну Згромадилося потвору страху Та неспокою Того дня ховали комицького 27-річного маляра Котрий загадково помер Біля своїх картин У хвилину, коли оточений Юпітерами приймав пензель, визнання, найвищу нагороду, яка щороку присуджувалася кращим молодим митцям Всесвітньою лігою художників. Нагорода була дуже престижною. Традиційно вона вручалася у рідному місті Лауреата, а тому до Львова напхалося кілька сотень іноземців і телерепортерів. Кадри смерті і похорону Комицького транслювалися потім десятки разів Усіма світовими телеканалами. І лише тоді те, що вже кілька тижнів раз у раз виринало в розмовах, і що ще ніхто не зважився в голос назвати реальною небезпекою, раптом стало стократ повторене устами репортерів іноземних телекомпаній. Львів збожеволів. У день, коли ховали Комицького, місто виплеснуло на вулиці мало не всіх своїх мешканців. Натовп зливався до центру запруднивши площу довкола ратуші. Хтось сказав, що мер дасть офіційне тлумачення тому, що коїться. Проте ратуша мовчала, винувато ховаючи свій неспокій за багряними важкими шторами на вікнах. Мер був на похороні, а під аркадою мерії хтось дбайливо розвішав серію картин комицького «Вирій». Полотна, що вийшли з-під пензля, вже Затаврованого смертю маляра Скидалися на прощання Сіре неживе місто Тяглося гострими шпилями порожнечу неба А понурі тіні в саванах Безконечним потоком Сунули з дорогою Між скелями і безодною туди На захід, де сідало сонце А на чолі Вихитуючись на хвилях Безмовного натовпу Пливла домовина Без плачу і страждань Лилася ріка за човном домовиною А оголені дерева Салютували їй своїми мертвими вітами І важко було зрозуміти Хто кого веде Чи це одноплемінники несуть труну Чи це домовина вказує їм Шлях у верії. А над усією цією крижаною пусткою Душ і тіл Тінь кислявої Тріумф досягнутої гармонії Полотно дзвеніло Тонко тремтіла павутина У порожній хаті Маестро павук тримав у лапах струни мелодії, у тактах якої билася муха-полонянка. У світлі до горячої свічки хилилася додолу тінь без обличчя та імені, не в змозі витримати пронисливий дзвін павутини, що співав гімн безлуздості її існування. На цьому я закінчив свій роман, який, можливо, трохи моторошний, зате гостросюжетний, як і всі мої попередні твори – Додам лише епілог, у якому ви дізнаєтеся, що сталося з головними персонажами після того, як я закінчив писати. Якщо ви не читаєте епілогів, цей теж не читайте. Епілог перший. Остап Барбара пив каву, неуважним поглядом ковзав уздовж спин, що випиналися з верхнього ярусу кав'ярні. Знизу всі вони видавалися такими – якими й повинні видаватися спини, коли на них дивитися знизу. Проте, одна з них була Остапові чимось знайома. Широка чоловіча спина належала, мабуть, людині на підпитку, бо сорочка трохи вибилася з-під пояса, а з задньої кишені штанів стримів повний гаман, набитий, певно, тим, чим зазвичай набивають гаманці. Найгірше було те, що з кожним порухом цієї спини сорочка непристойно оголювала тіло, а гаман дедалі більше звільнявся від тісних обіймів кишені. У цьому йому посприяла чиясь тендітна рука, яка господаріві спини явно не належала. Барбара відчув дискомфорт. Спина була знайома, а рука – ні, тож справою честі було йти і з'ясовувати причину цієї невідповідності. За столиком сидів Людвіг Шредер, а поруч – «Шльондра», в якої це було написано на чалі. Людвіг був п'яний, а Повія хотіла скидатися на п'яну, але такою не була. Тому Остап вирішив звернутися спочатку до неї. «Прошу вас, ласкава пані, покласти на стіл те, що ви знайшли, бо цей добродій винен мені гроші». Як не дивно, Хвойда зробила те, що її просили, і вдала, буцімто її зовсім не цікавить продовження, а тому рушила до сходів. Барбара подався, було слідом, але Шредер спинив. «Оближ, я знав, що вона його витягла. Краще допоможи мені дістатися додому. Щодо мінімального набору кафе, у яких порядні люди відмічаються хоча б раз на тиждень, смаки Барбари і Шредера збігалися. А тому остатний раз бачив приятеля в кав'ярнях у стані поміркованого алкогольного Проте пропозиції барбари відтранспортувати Шредера додому німець завжди рішуче, навіть із якоїсь тіні роздратування відкидав. Але буває, словжитий алкоголь робить людину людянішою. Остап зрозумів, що зараз саме той випадок, а тому у відповідь вирішив повестися шляхетно. Розрахувавшись із кельнером, Зі шредерового гаманця він дбайливо спустив приятеля по сходах і вивів на вулицю. Людвія зовсім розвезло. Остап запхав товариша в таксі, де той одразу ж заснув. Барбара знав, що шредер живе десь над залізними водами і сказав водієві їхати в тому напрямку. Зі шредером, німцем із Гамбурга Остап познайомився лабораторією приватної клініки. Барбара, який рік тому отримав диплом хірурга і вже втратив надію знайти у Львові роботу, влаштувався там лаборантом. Та й то завдяки тому, що власником клініки був його однокласник Марко Грабовський. Людвій Шредер, нейрохірург за фахом, у пошуках дешевої лабораторії, об'їздив усю Європу, затримався у Львові, орендував частину лабораторії Грабовського і працював там двічі на тиждень. Решту часу волочився по кав'ярнях. Ніхто не знав, над чим він працює. Більше того, ніхто навіть не здогадувався, що він робить у Львові. Німець мав у місті знайомих більше, ніж Остап, хоч той із народження був львів'янин. Шредер легко за три місяці вивчив українську. Його знало пів Львова. Він без будь-яких зусиль приваблював співрозмовників своїм хитрим акцентом. Проте... Близького товариша мав лише одного. На свій подив ним став Барбара. Нічого особливого в їхніх взаєминах не було, і Барбара міг заприсягатися, що не відчував потреби розпитувати приятеля про його заняття. Навіть не знав гаразд, де той мешкає. Тому дорогою до залізних вод Остап розбудив Людвіга і розпитав адресу. Удома поклав Шредера на канапу, зварив густу каву і змусив його випити. Запалив цигарку і став гортати журнали, що лежали розкидані на підлозі. Шредер спочивав ще п'ять хвилин, аж зненацька схопився, втупився в Барбару каламутними очима. «Що ти тут робиш?» «Журнали гортаю. Забери їх з собою», і додав після деякого вагання. «Хоча, знаєш, Лишись, і зготуй щось поїсти. Барбара нарубав на кухні канапок. Шендер уже виліз під душу і сидів по вуха загорнутий у халат. Його морозило. «Що це була за кобіта?» – спитав Остап. «Котра? Та, що позичала в тебе гроші. А ця? Така собі кобіта. Це я експериментував».